Pán s vámi, slova svatého Evangelia podle Jana. Byly židovské svátky a Ježíš se odebral z hůru do Jeruzaléma. V Jeruzalémě u ovčí brány je rybník, hebrejsky zvaný Betzata, -Bet -Bet s pěti podloubími. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnulých. Byl tam jeden člověk, ten byl nemocný už 8 a 30 let. Když ho Ježíš viděl, jak tam leží a poznal, že je tak nemocný už dlouho, zeptal se ho, chceš být zdrav? Nemocný mu odpověděl, pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se voda rozvíří. Než tam dojdu já, jiný už tam sestoupí přede mnou. Ježíš mu řekl, vstaň, vezmi své lehátko a choď. A hned byl ten člověk uzdraven, vzal svoje lehátko a chodil. Ten den však byla sobota, protože židé tomu uzdravenému namítli, je sobota, nesmíš nosit lehátko. Odpověděl jim, ten, kdo mě uzdravil, mi řekl, vezmi své lehátko a choď. Zeptali se ho, kdo je ten člověk, který ti řekl, vezmi ho a choď. Ale ten uzdravený nevěděl, kdo to je. Ježíš se totiž vzdálil, protože na tom místě bylo mnoho lidí. Později ho Ježíš potkal v chrámě a řekl mu, hle, jsi zdráv, už nehřeš, aby tě nestihlo něco horšího. Ten člověk odešel a oznámil židům, že ho uzdravil Ježíš. Proto židé Ježíše pronásledovali, že dělal takové věci v sobotu. Slyšeli jsme slovo Boží. Je to zvláštní, jako uvědomit si tu věc, že židé nemají radost z uzdravení člověka. Z uzdravení dá se říct jednoho z nich, ale v první řadě hledí na to, no teď v sobotu nesmíš nosit lehátko. Po 38 letech ho vidí někteří možná chodit, ti, kteří by ho mohli znát a neradují se s ním. A Ježíš Dělá tyto věci, tyto zázraky, tato uzdravení, tyto činy, dělá v sobotu. A potom mu řekne, vezmi si to svoje lehátko a běž. To, abychom měli správnou představu, to lože, to lehátko, to byla taková podložka, taková rohožka, na které ti nemocní tam lehávali. A tak on to zabalil, tak jako si dneska zabalíme, nebo běžně třeba si skauti zabalí takovou tu karimatku, na které přespávají, že jo. Prostě to zabalil a chodí, radostně chodí. Ani mu nevadí, že to jde proti předpisům. A my se můžeme ptát, proč Ježíš tak nedbá ty předpisy o sobotě. Proč koná takové věci v sobotu? Demonstrativně tak očividně chce zdůraznit několik věcí, na kterých mu záleží. Za prvé, záleží na čistém srdci. On tomu nemocnému řekne, tak už nehřešat tě, nestihne něco horšího. Čili záleží opravdu na srdci o daném Bohu a ne na nějakých vnějších předpisech. To je první věc. To je důležitější. Za druhé, důvod k tomu, proč Ježíš takto demonstrativně uzdravil tohoto člověka v sobotu. Chce ukázat, že pomalu a jistě přestanou platit takové ty malé předpisy, protože přijde něco většího, přijde nový řád, řád božího království. A za třetí také chtěl tímto zázračným skutkem upozornit na sebe. On, vlastně ten nemocný, mohl budit zájem ale nebudil ten zájem kvůli tomu, že by se s ním chtěli ostatní těšit, ale kvůli tomu, že byli zvědaví, kdo to byl, kdo tě uzdravil, kdo nedodržuje ty předpisy. A když mu Ježíš později, on mu nevytýká, že nějakým způsobem nežil dobře, on mu jenom řekne, prosím tě, nehřeš. Ježíš mu dává dobrou radu do života. Jdi, nehřeš, to znamená, jdi a žij dobře, jdi a konej dobro, jdi a přej druhým dobro, aby se ti něco nestalo horšího. Prostě to svoje srdce nasměruj na to, co je správné a dobré. Tak to je pro nás taková výzva z toho dnešního, nebo pozbuzení z toho dnešního textu. Jednak záleží na čistotě srdce, na tom, kam se upnulo. Tedy celým srdcem a celou duší Buďme nasměrováni na Boží království, které je větší než nějaké předpisy. No a potom přijměme i my tu Ježíšovou výzvu směruj k dobru. Žij dobro, přej dobro, konej dobro. Tak to je tak pro nás pozbuzující, že si můžeme pro dnešek zapamatovat Ježíšova slova, jdi a nehřeš. To si myslím, že je pro každého z nás důležité. Protože v průběhu dne se nám stává, že těch hříchů, těch drobných a malých hříchů, které jsou takové, řekněme, že běžné, takže se nám stává celá spousta. Ale vždycky si můžeme to slovo Ježíšeho jedi a nehřeš vzpomenout a podle něj se zařídit do těch dalších momentů, možná do dalších dní. Můžeme prosit, dej mi sílu k tomu, Ať vytrvám v dobrém. To ať je naše dnešní taková prozba. Amen.